Лідія відступила від хвіртки. «Заходьте, як уже прийшли!» Підліченим конвоєм попростували стежкою, вимущеною як у міському парку, білими плитами. Діми двір виглядали заможними, аж впадали в око ґрунтовність, статечність, хазяйська, доцвяжка облаштованість. У садочку греблися кури, поквецяні зеленкою, у повідці рохкали свині, чухалася ободвірок сираю корова. На ланцюгу, припасованому до товстої дротини через увесь двір, з гавкотом гасав худий, зденервований собацюра. «Котику мій!» – заворушилася травята і посунула до лютого песяри, просто в його хижу пащеку. Псисько зупинився, зненацька посміхнувся до травіати, зморщивши носи і виказуючи наразі безпечні ікла, привітав її хвостом, схопив простягнуту йому кісточку і подався до буди. Травіата витрила руку об спідницю. У будинку затепло, але квартирки зачинені, вікна по зимовому заклеєні. За скляними дверима парадної зали, на небагатьох вільних від кришталю та килимів місцях, пишно цвіли букети і гірлянди штучних квітів. Парадна кухня щільно заставлена сучасним багатопредметним гарнітуром. Через затісний коридорчик жінки потрапили до справжньої кухні, старенькими, але бездоганно вимитими, пофарбованими, припасованими паналами. Ящичками, тумбочками, теж прикрашеними паперовими трояндами, але вже трохи підупалими, збляклими. Все засвідчувало, Господиня нічого не викидає. Знає ціну копійці і переконана, що вони ці копійки не для того зроблено круглими і пласкими, щоб котитися бо знакуди, а лише для зручності тримання їх. У гамані зірка присіла до столу, на якому з невеличкого приймача линула музика. «Соні, це круто!» – покрутила в руках дорогу щуріч, вимкнула музику. «А ти, мої, трудові, не щитай!» – ні сіло, ні впало, репетнула літка. Вихопила приймача, винесла його з кухні, за хвилину повернулася, палаючи щоками. Лідія миски, ложки, виделки, хлібницю на стіл, кидала. Манера у неї була така, роками роботи в радянському общепіті вироблена. Травята потягнулася за хлібом. «Травко, за брюхо прицуцувата, Знову розлютилася хазяйка. «Піди руки вимий, заразу з вулиці тягнеш!» Травята покірно вийшла не розлучаючись торбою. Лідія, професійно орудуючи черпаком, налила борщу, тицнула тарілки на стіл, з однієї борщ вихлюпнувся. Схопила круглу хлібину, вправно зрізала хрусткий окраєць, як лушпайки з картоплі, через увесь коровай поклала собі. Решту, наче крижила грубими нерівними скипками, Зогидою кинула у хлібницю. Нікого не припрошуючи, сіла за стіл. Важко сперлася на лікті і засьорбала з миски, хрумкаючи довгастим окрайцем. Зірка відщепнула хліба, і відсунула тарілку. До кухні зазирнула худа бабця при ріденькому перманенті у чорному атласному халаті. «А я думаю, хто це тут кастрюлями гримить?» – сказала бабця. «Лідко, насип борщу й мені». «Здрастуйте, тітко Надю», – посміхнулася зірка. «Це ж до чого народ дійшов, кожне хоче, щоби його обслужили», – відказала Лідія. «Давайте, тітко Надю, я вам насиплю», – встала зірка. «Сиди», – бабця ляснула рукою по столу. Я сказала, наляй матері борщу. Лідія вилізла за столу і пішла до плити. Геть озвіріла.